Розважно мовив Федір. Він знає канів добре. Сам чув, що вже два роки торгує землю. Нонсенс. Шевченкові на Україні нема землі. Коли прийшли, на паперті вже було чимало люду. А з церкви все йшли та йшли, неначе наче та безмежно. Хто розмовляв, хто нишком втирав сльозу. Он Чистахівський, раду гукнув Василь. Забіла з ним Сошенко. Григорій Миколаєвич побачив їх ще здалеку і помахав рукою, щоб підійшли. — Ну що, братове, — мовив, — щось перекусимо, нап'ємо з чаю та й спати. Рано вранці поїдемо дивитись місце батькові під нову хату. — Куди поїдем? Місце давно вже вибране, — сказав один з синів Варфоломіївих. — Воно-то так, — своєї вів Чистахівський, та треба б усім гуртом поглянути, та ще як слід порадитися. — Хіба ви ще не бачили? — спитала в нього Чалиха. — Хороше місце. — Як же я міг його побачити, коли й не був на тій горі, і не знаю толком, де вона? — Це ж тут осьо, за церквою, — указав рукою Варфолеміїв син. Уже домовилися з копачами, Зараз почнуть копати яму. Хто домовлявся? Батько. Знайдіть його, покличте його сюди, розхвилювався враз Чистахівський. Так не годиться. Люди, гукнув до всіх. Тарас Григорович, коли вмирав, просив себе поховати на тій горі, де він хотів поставити хату і жити. Воля його така. Громада загомоніла, заворушилася. Про те, що мають ховати за церквою, вже знали всі, бо не питали. Ніхто не має права там поховати, де не хотів. Остання воля — закон для всіх, лив Чистахівський в огонь олію. Правда? Зробити так, як він бажав. Шевченко ж! Прибіг тим часом Варфоломій. Що тут таке? — відхекувався. Я ж вам казав, де поховати треба, напав на нього Чистахівський. Чи не казав? Та, витерпіть Варфоломій. Чи ви ж хоч бачили те місце, де я хочу поховати Тараса? Ось гляньте, як тут гарно. І гора висока, і Дніпро внизу, поставим школу неподалік, назвемо його ім'ям, їй Богу славно буде. «Це-це так», – нахмурив Брович Естахівський, – «славно, але по-вашому. А нам же слід зробити по-тарасовому, як він хотів, так як бажала його душа безсмертна. Бо як отак не зробимо, то проклянуть нащадки нас навіки». «Гадав тут церква», – м'явся Варфоломій. – «хрещений же, не самогубця». Церкву, хоч невеличку можна й там поставити, коли вам конче, хочеться, щоб біля церкви. Гроші на те зберемо. Маю ось тридцять, нате. Нащо вони мені? потупився Варфоломій. Як будем так ховати, то й завтра не оправимося, а я вже тиждень з дому. Ви покажіть нам тільки, де та земля, і їдьте з Богом, ми тут самі. Не чуючи собі підтримки, Варфоломій зітхнув і мовив. «Добре, хай буде так. завтра вранці їдемо дивитись місце. А поки що ходімо до копачів. Гіба ви не домовилися? То ж тут копать. Ось і вони. Панове, айдіть сюди!» – покликав. Ті підійшли, важкі, похмурі, дуже. «Ну, – буркнув старший, – скільки візьмете з нас, якщо могилу копать не тут, а на горі чернечий? – спитав їх дивно якось Варфоломій. – Ну, сто рублів. А тут? – Ну, десять. – Ви що ж це, Бога не боїтеся? – сплеснула руками чалиха. – Аж сто рублів! – Ну, – глянули на Варфоломія, за менше вам не зроблять, наш цех. — До біса їх, — рвонувся Федір, — що ми, не маємо рук? — Ай правда, — усміхнувся Чистахівський, — поїдемо всією київською громадою, та й вибудуємо для батька хату зробимо для нас це честь велика підтримали його студенти на тому й порішили а чистахійські хлопці видать налеком шитий справжнісінький Тарасів друг промовив Федір приязно як залишилися вони в трьох зі сходом сонця встали взяли лопати заступи і спустилися з гори до річки Вирішили найнять човна, бо пішки йти далеко, було їх душ дванадцять. Зісну похмурих і мовчазних один Григорій Миколаєвич ішов бадьоро, жваво перемовляючись то з тим, то з тим. Забіла про щось бесідував з Варфоломієм, що намагався ще й нині вранці уговорити малу громаду київську копать могилу в Каневі біля Успенського собору. Човняр, ще вчора найнятий, чекав на них, щось буркнув на привітання, всім допоміг, не замочивши ноги, зійти на дуб, і вправно підняв вітрило. Небо вже знову вкрилось хмарами, водою йшли густі брижі, неначе наче хтось її студив. — Поїхали! — гукнув невгавний Чистахівський. — Козацький дуже вітер домчить у мить. Вітрило справді, виповнилося до дзвону вітром, човен став набирати швидкість, аж забивало подих від ліпоти Дніпра, туману, сонця, що піднімалось, борсаючись у ньому. — Ого-го-го! — гукнув у світ Тарасів друг, мов, раптом і здитинився. Човняр дивився на нього і посміхався. — Хоч не впадіть у воду, пане! Мовив таки неголосно. Який я пан? обурився Григорій Миколаєвич. З селян херсонських. Як же вас величати? Грицьком. Ну й пан. О, хтось пристав до берега, де нам ставать? гукнув крізь вітер Барфоломій. Знайома постать, ніби, підвівся Честахівський. Підмога нам. Щось. — Дуже панське, фрак, капелюх. — То пан з Михайлової гори, — сказав човняр. — Професор Максимович? — спитав Забіла. — А хто ж іще? — здвигнув човняр плечима.